Тепер не завадило йому побачити, що не був то вже Хмельницький знедолений, скривджений, втікаючий на січ. Але гетьман, мститель кривди не тільки власної, а й всього народу свого. Ей, панове, історіографи, дієписці, справоздавці, лукаві свідки, зрадливі душі, нещирі уми. Той не Хмельницький бився під жовтим водами а сама доля народу українського. Що ж то були за люди досі? Митяги, перекотиполи, бездомність і безпритульність двічна, Бо звідти орда, а звідти шляхта. А ось з'єдналися для великого. І стали народом в один день, в одну ніч, в одну мить історії. Не в королівських щуплих реєстриках, не в молитві й сльозах, навіть не в піснях своїх розлогих народилася нація. А в оту горобину ніч на жовтих водах, коли блискавиці розпанахували небо, зойки заглушали громи небесні, а води змішувалися з кров'ю і ставали самою кров'ю. Не була то якась визначена година, та тільки невловима грань між минулим і майбутнім Щось. Пролинула над нами, ось чи співвічність. І тоді ми відчули, хто ми і навіщо, а я відчув себе Богданом. Я Богдан. Повстати можуть змовники, розпочати визвольну війну, здатим тільки народ. Люди з'єднуються в народ для безсмертя. тоді знову розходяться кожен по своїх закутках, щоб жити і вмирати. Але безсмертними можна стати лише маючи доволі мерців і кладовищ у своїй землі, кладовище історії. Поглянули б на них усі оті лукаві справоздавці оком, коли неприхильним, то бодай неупередженим. Народ створюється іноді і за одну ніч в одній битві. А просторікують потім про нього цілі віки. Шкода говорити. Кривава та субота на жовтих водах стала, мов би, відомщенням за мій суботю, хоча про те я не думав тоді. В один день і в одну ніч народився народ і його муж державний. А державний муж не повинен перейматися надмірно власними думками, за нього думає саме життя. В неділю вранці ми вже знали, що перемогли. Від грози лишились хіба ще рівчаки попроорювані дощовими потоками та полеглі трави, а небо сміялося сонцем і бездонною блакиттю. Радість вилась на козаків з високості. Козаки гримали самопалі, самопалів, співали пісеню, кобзи грали, колесом качалися і всячини не виказували. У шлягецькому таборі все, мов би, вимерло. Не видно навіть пса, об'якого Шемберг ночами грів свої подагричні ноги. Тоді тонко заграла Суремка, і на шанець передній вийшло троє жовнірів з шапками, піднятими високо на списах, знак для переговорів. Я зволів пропустити жовнірів і провести їх до мого намету. А сам зібрав старшину та полковників. Жовніри прийшли, з гідністю вклонились мені старшинам, і сказали, що просять вислухати їх в ім'я їхніх регіментарів. Усі троє були воїни, видати досвідчення, рубані, перерубані, не мали ні позаду, ні попереду нічого, окрім битв та суперечок. Ждала їх тільки смерть почесна. До таких людей слід ставитися з шанобою. Тож я, не бажаючи завдати їм образи, сказав, «Сінуємо ваше благородство, доблесні воїни». Однак перемови можемо вести або ж із сами регіментарями, або з вельможним панством, яким знаю, напхано весь ваш табір. А щоб панство занадто не лякалося, то й ми пошлемо на взамін двох своїх славних старшин. Так і спробуємо дійти до згоди, а не вийти далі безвинну кров. Тепер, коли ви тут. То бачите, що легко могли б розчалити вас без сліду, не давши випреснути жодній живій душі. Але не хочемо того робити, бо ми не зарізяки, а лицарі, і вміємо трактувати належно свого ворога. Ви досвідчені воїни, тож бачили, що обозмій уже переправився на цей бік і поставлений довкола вашого табору. Тепер звідти й муха не вилетить. Ще жорждав мене під рукою, хоч я її не пускав у діло, не маючи на те потреби. Жовніри вклонилися і пішли до свого табору. Потоцький слухати не хотів про переговори. Він і тих жовнірів присилав не просити, а вимагати дати йому вільну дорогу до відступу. Та досвідчений Шемберг добре бачив, що тут уже про гонори треба забути. І сам взявся за переговори. Знову прислав незнатного ротмістра з двома гусарами. Але я не став їх і приймати, відправивши до Кривоноса, начальника усіх розвідників і вістунів. Кривоніс вразив посланців кармазинами, багатим наметом, велетинськими климами, коштовною знадобою, меткими паховками, що бігали, як шалені, погукуючи, як звелена, пане старший» для невтаємничених і не знати було, де тут справжній гетьман, чи ото Хмельницький в убогій наметі і простій одежі. Чи це роззлочений прямоплечій кривоніс з вогнистими очима? Виходить так, різким своїм голосом прокричав до посланців пан Максим. Ми вам а але нам шмалене. Скільки ж будемо воловодитися з вашими регіментарями? он строк «До полудня? Та й уже. Та й присилає двох вельможних закладників, як сказано було нашим гетьманом. А до вас хоч я сам піду, взявши з лосотника крису».